Kristendomen avslöjad, del i, i, i. Kristendomen är något som vi anser vara en av den vita rasens främsta fiender. Detta för att det är en destruktiv och manipulativ religion, ursprungligen skapad av, judar för att bistå dem i deras strävan att förgöra den vita rasen. Kristendomen är skapat av, judar för att i princip döda vita, och ska inte upphöjas på något sätt utan ska snarare i möjligaste mån nedvärderas. Ett bevis på detta hittar man i det gamla testamentets femte Mosebok, kap 19, vers 1, tom 2: När Herren, din Gud, hat utrotat de folk vilkas land Herren din Gud, vill ge dig, och när du har fördrivit dem och bosatt dig i deras städer och i deras hus, då ska du avskilja åt dig tre städer i ditt land, det som Herren, din Gud, vill ge dig till besittning. Ett annat exempel hittar du man i kap 20, vers 10 till och med 14. När du kommer till någon stad för att belägra den, ska du först erbjuda den frid. Om den då ger dig ett fredsamt svar och öppnar sina portar för dig, så ska allt folk som finns där bli arbetspliktigt åt dig och vara din tjänare. Men om den inte vill ha fred med dig utan vill föra krig emot dig, så må du belägra den. Och om Herren, din Gud, då ger den i din hand. Ska du slå allt manskön där med svärd, men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finns i staden. Allt tro du får där, ska du ha som ditt byte. Och må du njuta av det ro som Herren, din Gud, låter dig ta från dina fiender. De här texterna säger väl en hel del, eller? Kristendom går ut på att få folk att sätta sin tilltro till fantasifoster, som aldrig har eller kommer att existera, samt att få folken att frukta dessa fantasier. Kristendomen är nämligen inte en sådan human och snäll religion som det sagts i årtusenden. Snarare tvärtom, och det finns flera texter i Bibeln som påvisar detta faktum. Till exempel tredje moseboken, kapitel 20, vers 6, som lyder, och om någon vänder sig till andra som talar genom besvärjare eller spåmän, för att i trolös avfällighet löpa efter dem, så ska jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk. Detta är ytterligare ett exempel på judarnas brutala och intoleranta ideologi som går ut på att kuva och skrämma folket. Kreativism däremot går endast ut på att få vita att bli lojala mot sin egen ras, och på det sättet säkerställa den samhällsexistens, utveckling och avancemang, inget annat. Mer information om kristendomen återfinner vi i kreativismens heliga böcker, främst i Naturens eviga religion och i Den vite mannens bibel, men även i flera andra verk. Anonym